Avui fa un any que l'avi va morir. Alguns, per fer-ho més suau, dirien que va marxar, que ens va deixar, que ja no hi és, que s'ha pagat. No n'hi ha cap que sigui mentida, però la realitat és que va morir. I no sé molt bé per què a la nostra societat ens costa tant verbalitzar la paraula mort, sobretot quan ens toca de prop. La mort forma part de la vida. Sense la vida no hi hauria mort. Però sense la mort tampoc hi hauria vida. Però hi tenim por, molta por. I en el fons és un canvi d'etapa més a la vida, perquè no sabem què passa després. Quan era petita vaig tenir una època en què pensava molt en la mort i el simple fet de pensar que mai més tornaria a veure a una persona m'angoixava i em feia un tip de plorar. I per aquest motiu vaig decidir que volia viure la vida de forma intensa, sense guardar-me res per mi ni per ningú. De manera que quan la mort arribi i m'obligui a separar-me físicament d'una persona, no tingui res al tinter, res que no li hagi dit i li hagués volgut dir res que no hagi fet i que m'hagués agradat fer, i que, per tant, el dol sigui només del comiat. Amb l'avi va ser així. El dia abans que l'avi morís vaig acomiadar-me d'ell perquè era plenament conscient que ja no el tornaria a veure en vida. Li vaig agafar la mà, li vaig dir que l'estimava i que gràcies per tot el que havia fet per mi. Quan em va trucar l'endemà la meva mare, vaig somriure i vaig respirar, i el meu cos es va omplir d'energia. Em vaig tocar la panxa on estava creixent la meva filla i em vaig adonar que d'això va la vida, de morir i de viure. I mentrestant, sense ni tan sol saber-ho, el Mateu tocava Bohemian Rhapsody a un auditori ple de persones. L'endemà el ritual, el ritual insuportable que fem a la nostra societat, sobre el qual en parlarem, i tant si en parlarem. Paraules que intenten omplir i que no omplen, tot i que ho desitgen. I tu que has d'aguantar, i no pots plorar tant, perquè tenia 89 anys i això no és un drama, és llei de vida. I ho és, és cert, però el dol també és un procés que cadascú té el dret de viure com vulgui o com pugui. I aquesta mania nostra del ritual, de la vetlla, em sembla un infern, un autèntic infern. Però d'això en parlarem en un altre moment i riurem. Per descomptat, el funeral de l'avi no hi va faltar la música, en directe amb el Mateu al piano i jo cantant, i vam cantar la seva cançó. El dia que més vaig somriure cantant-la, a ple pulmó. Ja havia cantat mil cops, a ell i a tot arreu de Catalunya i de fora. Ja sabia de la meva pròpia veu el que pensava d'ell, com m'estimava, i per això el dol va ser més fàcil. Perquè no m'havia cantat res al tinter. només m'havia d'acomiadar. Quin gust, avi. Quin gust, si em li iaia haguessin pogut fer el mateix, otro gallo cantaria. Però amb ella va ser tot diferent, i no li vaig poder dir ni fer tot el que amb tu vam fer. Ella, com sempre, ens va servir d'exemple per aprendre, per fer-ho millor la propera vegada i s'ho vam negar perquè amb tu ho poguessin fer bé. Com quan érem petites i quan arribàvem a casa, ens deia a caudorella «Feu-li un petó a l'avi també, que ell no us ho diu però us estima molt». Quin gust, avi! Quin gust explicar la teva història arreu, a tots els teatres possibles. Fins tot el dia del teu enterrament, acte seguit, de fet, vaig agafar una furgoneta i vam anar fins a Pamplona perquè aquell dia tocava explicar la teva història a Orkoien i ho fer i ho seguirem fent. Va ser difícil, però estàvem plens de la teva energia Quin gust, Tavi, quin gust un any després adonar-me de que bé que ho vam fer i que bé que ho vas fer Soc molt valenta escrivint tot això d'anotòpic però la realitat és que només de pensar en la mort de les persones de la meva família ja torno a recordar aquell adolescent dutxant-se i desfogant tota l'angoixa que els pensaments sobre la mort i la separació física per sempre d'una persona estimada li provocaven i no pretenc donar cap lliçó a ningú més que a mi mateixa fixa't, Marc Fixa't com de feliç va morir l'avi i com de tranquil et vas quedar tu d'haver-ho fet tot per ell, d'haver-li dit tot el que pensaves. No sé si ho he explicat mai, ni tan sols sé si el Mateu sap que ho sé, però el mateix dia que va morir l'avi, el seu company d'habitació, li va dir a la meva mare que el dia abans, quan el seu gendre, el Mateu, havia anat a acomiadar-se de l'avi, tots s'havien emocionat tant. I tots, vull dir tots tres, el Mateu, l'avi i el seu company d'habitació. Ell li va explicar que havia sigut tan bonic que el Mateu, un cop ja havia sortit de l'habitació a la que inicialment havia estat en silenci, va tornar a entrar i li va dir ben fort a l'avi que gràcies, que gràcies per deixar-li explicar la seva història. I li va prometre, entre llàgrimes descontrolades, que ho seguiríem fent sempre. Quin gust, avi! Com tu vas fer per fer-te estimar tant? Per què ens costa tant en vida dir-nos les coses boniques? En un moment de bronca ens podem dir milions de coses dolentes i les bones? I el que sentim? Per què ens guardem? Per què esperem fer un homenatge un cop morts? Per què no fem una festa de comiat abans de la mort? Potser perquè no sabem quan arribarà. El Mateu i jo tenim un projecte que es diu El teu concert, amb el qual anem a fer concerts personalitzats en celebracions privades. Fa uns dies ens va trobar una noia per demanar-nos un concert. Al preguntar-li quin era el motiu de la celebració, ens va dir que no era una celebració, sinó un comiat. Un comiat de la seva germana que s'estava morint de càncer i que organitzava un comiat perquè volia poder-se acomiadar ara que encara estava bé, de la seva gent i volia que la música l'acompanyés. Tinguem por de la mort, clar que sí, però no de la vida. De la vida, no. Avui fa un any que l'avi va morir i fa vuit mesos que va néixer la meva filla, la Clàudia. L'avi no va poder conèixer la Clàudia, ni la Clàudia a l'avi. I això potser és el que m'ha costat més. Dies abans que l'avi morís, quan ja s'anava preveient al final, immediat... Vaig xerrar amb l'avi i li vaig posar la seva mà a la meva panxa i li vaig dir, tu no la coneixeràs, avi, però per sort, ella a tu sí. I li explicarem la teva història sempre, perquè ella la pugui seguir explicant. La teva i la de totes les persones que, com tu, ja no podeu explicar-nos-les, però que, per sort, hem anat guardant dins de llocs molt especials de cadascú de nosaltres. La vida és imprevisible. En un mateix any he viscut la mort i la vida de la forma més directa possible. Quin viatge i quina sort gaudir-lo. Aquesta temporada no podrem escoltar les anècdotes de l'àvia abans de cada capítol, però seguirem explicant històries. La seva ja la coneixeu, però explicarem la de tantes altres persones que, com ell, tenen històries extraordinàries que han nascut per ser explicades i per ser escoltades. Uns mesos després de néixer la Clàudia, li vaig demanar al Mateu que ens escrivís una cançó per anar dormir amb la Clàudia, per poder-li cantar cada nit i anar a dormir juntes amb calma i amb un somriure. Quan la vaig escoltar, em vaig adonar que en el fons morir és anar a dormir és tancar els ulls amb calma i amb un somriure doncs bona nit, avi que allà ja on sigui que et despertes l'endemà tinguis el millor dels teus dies i bon dia, Clàudia Cantarem una cançó que ens faci anar a dormir tranquil·lament comptant estels somiant allò que serem Aventures fascinants Racons i oceans Herois petits Històries grans que buscant, ho tens aquí. I si et lleves i si ho veus fosc, no has de tenir por, saps que em tens a prop. Tanca els ulls i trobaràs a dins allò que estàs buscant. La vava. una cançó que ens fas recordar el nostre infantitjat. Ja que sempre podrem retrobar-hi si alessem cançó Saps que em tens a prou. Tanca els ulls i trobaràs a dins allò que estàs buscant ho tens aquí. I si et lleves, si ho veus fosc, no has de tenir por. Saps que em aplaudeixer. Sí. Ah, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.